În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fras creștini, după pogorârea de pe cruce și îngroparea Domnului nostru Iisus Hristos de către Sfântul Iosif cel din Arimatea, aflând mai mari iudeilor că El a îndrăznit să facă aceasta, Îndată, trimițând, l-a prins și l-au băgat în temniță pe Iosif. Iar când se lumină de ziua, duminică, sfat au făcut arhereii și cărturarii și iudei, au trimis ca să-l scoată din temniță pe Iosif și să-l omoare. Dar mergând ostașii, nu l-au mai găsit pe Iosif în temniță. Și se minunau arhereii și cărturare auzind aceasta, cum ușile fiind încuiate și toate încuetorile și pecețiile întregi, și Iosif s-a făcut nevăzut de acolo. Dar pe când se mirau ei de aceasta, iată că veni un ostaș din aceea care păzise mormântul. Venind înaintea lor, și în mijlocul la toată adunarea le-a zis, Aveți cunoștință că a înviat Isus Și au întrebat iudeii, Cum? Iar ostașul a spus, Un cutremur mare s-a făcut întâi, După aceea un înger purtător de lumină din cer s-a pogorât Și a prăvălit piatra mormântului și a așezut deasupra pe dânsa de-a căreia putere s-a clătinat pământul și de frica lui ne-am făcut toți și ca niște morți, ne mai putând să fugim, ni să zicem ceva. Apoi am auzit pe îngeri zicând către femeile care veniseră acolo ca să vadă mormântul. Nu vă temeți voi, știm că pe Iisus căutați. Nu este aici, s-a sculat după cum v-a spus mai înainte, a înviat. Ia plecați-vă și vedeți mormântul undează cu trupul lui Isus. Mergeți dar și spuneți ucenicilor lui și lui Petru că a înviat din morți și să meargă în Galileea, unde îl vor găsi pe dânsul. Iată v-am spus vouă aceasta mai dinainte. Atunci a întrebat evreii pe ostași, dar ce fel de femei au fost aceia care au venit la mormânt și pentru ce nu le-a sprins pe ele? Iar ostașul acela răspuns, numai de vederea și de frica îngerului, n-am putut nici să grăim, nici să ne mișcăm. După aceasta, venind, ceilalți ostași care erau cu el, au spus și ei tot așa. Și le-au spus iudeii, viu este Dumnezeul lui Israel, că nimic din cele ce spuneți voi nu credem. Au răspuns ostașii. A, atâtea ne a făcut Iisus și n a crezut, cum o să ne credeți pe noi? Adevărat ziceți că viu este Domnul Dumnezeului Israel și într-adevăr viu este, pe care voi l-ați răstignit. Am auzit încă noi pentru Iosif că l-ați avut la închisoare, în temniță, deschizând însă voi ușile, nu l-ați mai găsit pe dânsul acolo deci dacă voi nu credeți vorbele noastre, dați-ne voi pe Iosif, nouă să-l vedem, și vă dăm și noi pe Iisus. Răspuns au evrei, pe Iosif cel din Arimatea a fugit, o să-l găsim în Arimatea, orașului. Atunci au zis și ostași, atunci mergeți și voi în Galileea și veți afla pe Iisus, după cum a spus îngerul femeilor. Iudeii, înfricoșându-se, a zis ostașilor, vedeți, să nu mai spuneți nimănui cuvântul acesta, pentru că vor crede în Iisus. Și dându-le arginți, bani mulți, i-au învățat, i-au sfătuit să spună norodului că dormind ei, au venit ucenicii lui și l-au furat. Iar ostașii au zis, ne temem, ca nu cumva să se audă aceasta la Pilat, că noi am luat arginții și ne va omorâ pe noi. Și evreii le-a răspuns, luați bani, ăștia și vă încredințăm pe voi că vă da noi răspuns lui Pilat în locul vostru. Numai să ziceți voi că așa a fost, ați adormit și l-a furat ucenicii.” Și așa luând o și arginții, au spus după cum îi învățase evreii, pentru care, până în zilele noastre de astăzi, acest cuvânt mincinos îl cred toți evreii, cei neîncreștinați și toți păgânii și necredincioși. După aceasta au venit din Galileea trei oameni, dintre care unul era preot cu numele Finees, al doilea levit cu numele Agheu și al treilea ostași cu numele Ados. Aceștia venind la Arherei le-au spus lor și tot poporului, zicând, acela pe care voi l-ați răstignit, l-am văzut în Galileea cu cei 11 ucenici în muntele măslinilor, învățându-i pe dânsi și zicându-le, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, și cei ce vor crede și se vor boteza, se vor mântui. Acestea, zicând, se suia la cer, și noi l-am văzut, și mulți alții, peste 500, cum se urca spre cerul. Auzind aceste arherei și iudei, au zis către cei trei bărbați da slavă Dumnezeului lui Israel și pocăiți-vă pentru cele ce spuneți că nu sunt adevărate. Cărora le-au răspuns acei trei oameni zicând, VIU este Domnul lui Israel că nu mințim, dar vă spunem vouă adevărul. Atunci au jurat pe ei arhereii și dându-le argint, i-au trimis pe dânși într-al loc ca să propovăduiască în vierea Domnului nu în Ierusalim, să nu mai spună acolo nimic, nimeni. Astfel de cuvinte auzindu-se în tot poporul, s-a făcut mare zarvă pentru că ziceau mulți că Iisus a înviat din morți, pentru ce l-ați Iar Ana și Caiafa le-au zis, nu credeți iudeilor ce vă spun și aceștia, nici că l-a văzut pe dânsul cineva, de vreme ce... Le-au dat arginți ucenicii lui ca să spuie că a înviat din morți. A întors-o mincinoșii și a spus că ucenicii a dat arginți postașilor să spună că a înviat din morți. Zisa Nicodini, O fiii Ierusalimnenilor, prorocul Ilie s-a suit la înălțimea cerului cu căruța de foc. Și nimic de necrezut este dacă Dumnezeu a înviat pe Iisus, căci mai înainte însemnarea lui a fost prorocul Ilie, ca atunci când veți auzi că Iisus a înviat, să nu vă îndoiți și să credeți. Deci eu vă sfătuiesc ca să trimitem și în Galileea, unde mărturisesc cu oamenii că l-au văzut pe el și aflându-l să ne ducem și noi la dânsul, să cerem iertare pentru toate relele care le am făcut. Acestea, zicând Nicodim, le-au plăcut la toți cuvântul și aregând ostași credincioși, i-a trimis în Galileea unde pe Iisus nu l-au aflat, însă au găsit pe Iosif, cel din Arimatea, care îl îngropat. Apoi, întorcându-se ostașii și înștiințându-se arhereii că Iisus nu s-a aflat, au adunat pe noroc și au zis către dânsul, ce să facem ca să vie Iosif la noi și să aflăm de la el mai bine, fiind om adevărat, drept, cum îl cunoaște toți? Și sfătuindu-se ei, au găsit cu cale să-i trimită o scrisoare într-acest tip. Părinte Iosive, pace ție și la toată casa ta și la toți prietenii tăi. Noi am cunoscut că am greșit lui Dumnezeu și ție robului Său. Pentru aceasta te rugăm pe tine, vino la noi, fii tăi, că mult ne-am mirat de ieșirea ta din temniță și într-adevăr mărturisim că rele cugetam să-ți facem pentru aceasta. Vream să te omorâm, dar Dumnezeu te-a izbăvit din mâinile noastre. Deci te rugăm, vino către noi, că tu ești cinstea poporului. Această scrisoare a trimis-o iudei în Arimatea cu șapte ostași, prietene ai lui Iosif, care mergând și găsindu-l pe el cu cinste după cum li se poruncise, i-au dat scrisoarea și citind-o Iosif, a dat slavă lui Dumnezeu și sărutând pe ostași, le-a pus masa de a mânca și au băut împreună cu ei. Iar a doua zi, au mers cu dânsi la Ierusalim. Și a ieșit tot poporul într-un întâmpinarea lui, închinându-se și primindu-l pe la casele lor. Iar mai vârtos cu Nicodim era în casa sa. Deci, în cealaltă zi, poftindul Ana și Caiafa, arherei, au mers cu dânsul în biserică și au zis: Dă slavă Dumnezeului lui Israel și spune-ne nouă adevărul. Noi știm că pe Iisus Tu l-ai mormântat. Pentru aceasta Te-am prins și Te-am băgat în temniță. După care căutându-te să Te scoatem, să Te omorâm, nu Te-am mai găsit. Și ne-am minunat și ne-am înspăimântat prea mult de aceasta. Însă ne rugăm Lui Dumnezeu ca să Te găsim. Ne-am rugat și Te întrebăm acum. Cum s-a întâmplat toate acestea? Ne rugăm ție ca să ne spui tot adevărul. Iar Iosif a zis către dângi, În seara de vineri, când m-ați închis în temniță, am căzut și eu la rugăciune toată noaptea și toată ziua sâmbete. Iar pe la miezul nopții văd camera temniții înălțându-se de la pământ de cele patru unghiuri și pe Isus intrând ca un fulger și de frică, am căzut la pământ, iar el apucându-mă de mână, m-a ridicat zicând, Nu te teme, Iosive. După aceasta, cuprinzându-mă, Domnul m-a sărutat și a zis, Întoarce-te și mă vezi cine sunt. Deci, întorcându-mă și văzându-l, am zis către dânsul. Doamne, nu știu cine ești. Apoi în zice acela, eu sunt Iisus, pe care alaltă ieri m-ai mormântat. Și eu i-am zis iarăși, Arată-mi mormântul, Doamne, și atunci voi crede. Deci, luându-mă de mână, m-a dus la mormânt, fiind deschis. Și văzând eu giulgiurile și mahrama, cunoscând, am zis, Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și m-am închinat lui. Apoi, luându-mă iarăși de mână, urmându-i și înger mulți, m-a dus în Arimateia la casa mea și mi-a zis, șezi aici până la 40 de zile, căci eu mă duc la ucenicii mei ca să încredințez pe dânsii să propovăduiască vierea mea. Acestea, spunând Iosif, au strigat arhierei către norod. Noi știm că Isus a avut tată și mamă, și cum vom crede noi că acesta este Hristos? Au spus atunci unul din Levit și a zis, Eu știu pe neamul lui Isus că sunt oameni slujitori ai lui Dumnezeu și iau zecioială de la poporul iudeu. Cunoști și pe bătrânul Simeon, care l-a primit pe el în brațe și a zis către dânsul, Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta. Atunci iudeii au zis, să-l întrebăm pe Simeon, dar, dar acum mai întâi pe cei trei bărbați care l-au văzut în muntele măslinilor și să-i jurăm pe ei ca să ne spună adevărul. Deci i-au întrebat pe și iarăși și au spus, viu este Dumnezeul lui Israel, cum v-am mai spus vouă, că am văzut pe Iisus viu în muntele măslinilor vorbind împreună cu ucenicii lui. Atunci Ana și Caiafa au despărțit pe cei trei bărbați unul de altul și i-au întrebat pe câte unul deosebit și câtești trei cu un glas au mărturisit la fel. Deci au răspuns Arhereii când, scriptura noastră zice, tot graiul în două sau trei mărturistă. Iosif mărturisește că l-a aflat și l-a mormântat pe el. Și cum este cu adevărat că s-a asculat? Răspunse Iosif, și ce vă mirați, că a înviat Iisus? Aceasta nu este atât de mirat cu puterea ce are ca Fiul a Lui Dumnezeu, dar mai de mirare este că nu s-a asculat numai El singur, n-a înviat numai singur, ci și pe alți morți a asculat, care s-au arătat la mulți oameni în Ierusalim. I-au văzut mulți? Și dacă pe alții nu-i cunoașteți, dar pe bătrânul Simeon, care l-a luat în brațe pe Isus când era prunc, doar îl știți, îl cunoașteți. Precum și pe cei doi fii ai lui și pe cei doi frați pe care știți. Că și noi am îngropat pe ei cu puțin mai înainte, iar acum mormintele lor se văd deschise, goale dar ei sunt vii și petrec în Arimatea printre oameni. Atunci Ana și Caiafa, Nicodim și Gamaliel și alții arherei, s-au sculat și au mers în Arimatea, unde găsind pe Simeon și pe cei împreună cu el în viață din morți, precum le spusese Iosif, au făcut rugăciune și sărutându-se unii pe alții, au mers cu dânsi în Ierusalim, și au dus în biserică. Acolo, închizând ușile bisericii, au pus în mijloc legea lor cea veche și au zis către și archerei și ceilalți cărturati, Voim ca să vă jurați pe Dumnezeul lui Izrael și așa să ne spuneți adevărul. Cine va a înviat pe voi din morți? Acestea, auzindu-le acei înviați, au făcut pe fețele lor semnul Sfintei Cruci și au zis către arherei, dați-ne nouă hârtie cerneală și condei, pe care, aducându-le, s-au așezat unul dintr-înși și a scris acestea, Doamne Iisuse Hristoase, cela ce ești învierea și viața lumii, Dă-ne nouă dar ca să povestim învierea ta și minunile tale pe care le-ai făcut în iad. După aceea au adăugat. Noi eram în iadul cel întunecos, împreună cu cei din veacă dormiți, cu Adam, cu Abraham, cu toți, cu toți până la Isus. Iar pe la miezul nopții, fiind în iad, într-o acele întunecate temnițe de acolo, a strălucit o lumină ca lumina soarelui și ne-am luminat toți și ne-am văzut unii cu alții, că nu ne văzusem. Și numai decât Părintele nostru Avram împreună cu Patriarhii și toți prorocii, de bucurie umplându-se, au zis unii către alții, această lumină este de la Marele Luminător, iar prorocul Isaia fiind de față a zis, Lumina aceasta este de la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru care am prorocit eu, încă în viață fiind și zicând, Pământul Zavulonului și Pământul Neftalimului, norodul cel ce ședea într-un tuneric a văzut lumină mare. După aceea a venit în mijloc altul, după vedere părea călugăr, pusnic. Și întrebându-l patriarhii cine este el, a răspuns, Eu sunt Ioan Botezătorul, sfârșitul proorocilor, care am făcut nete de căile Fiului Lui Dumnezeu și am propovăduit popoarelor pocăința spre iertarea păcatelor. Și Fiul Lui Dumnezeu a venit către mine ca să-L botez, pe care de departe văzându-L am zis către popor iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și cu mâna mea l-am botezat pe dânsul în râul Iordan. Și am văzut pe Duhul Sfânt în chip de porum venind peste dânsul. Și glas am a auzit de la Dumnezeu Tatăl așa zicând, Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am Pe acesta să-L ascultați. Și pentru aceasta m-a trimis, și către voi aici în iad ca să vă propovăduiești și vouă, să vă spun că vine Fiul lui Dumnezeu aici în iad la noi și cel ce va crede în însul va fi viu un veci și va fi salvat, într-o viața veșnică va fi băgat. De aceea zic vouă tuturor că numai acum este către voi vremea pocăinții. Dacă nu veți crede acum, în propovăduirea noastră, altădată nu va mai fi nicio propovăduire și veți rămâne aici. Deci așa Ioan, botezătorul învățându-i pe cei din iad, auzind și cel din tuizidit, zidit, strămoșul nostru, Adam, zise și el către Sit fiul lui, spune și tu, Sit, când te-am trimis, încă în viață, când eram eu bolnav, ce ți-a spus îngerul? Iar Sit a răspuns, Tatăl meu, Adam, căzând oarecând în boală grea, aproape de sfârșit m-a trimis să fac rugăciune aproape de ușile raiului, ca să fiu povățuit învățat de înger la copacul milostivirii și să iau un de lemn din trânsul ca să ung pe Tatăl meu, ca să se scoale din boală. Și după ce m-a dus și am făcut rugăciune, cum mi-a zis tatăl meu, a venit îngerul Domnului și mi-a zis, un de lemn care cer din copacul milostivirii, acesta nu se află acum aici, Și mergi și spune tatălui tău că după ce se vor împlini de la zidirea lumii 5.508 ani, atunci se va pogori unul născut fiului Dumnezeu și se va întrupa și acel îl va unge pe el cu astfel de undele care îl va ridica și de toată boala îl va tămădui. Iar acum a se face una ca aceasta este cu neputință. Acestea zicând sit, a răspuns Adam, strămoșul către toți patriarhii și prorocii. Socotesc, fraților, că această milostivire a sosit acum ca să ne scoată pe noi pe toți de aici și se bucurau cu toți împreună, așteptând izbăvirea lor din iad. Într-această bucurie a lor mare a venit satana, moștenitorul întunericului, și zise către iad: a toate mâncătorule și nesățiosule, Ascultă cuvintele mele, un om din neamul evreilor care se cheamă Iisus și se numește pe sine Fiul al lui Dumnezeu, prin mijlocirea noastră răstignindu Iudei, acum a murit pe cruce și este îngropat. Tu dar pregătit ca aici să-l închizi pe el când va veni, pentru că am cunoscut că este om și l-am auzit zicând. Întristat este sufletul meu până la moarte. Aceasta mi-a făcut mie multe rele în lume, cât a petrecut cu oamenii, căci acolo unde găsea pe slujile mele le izgonea și pe toți oamenii făcea sănătoși, pe aceia care noi îi îmbolnăveam și îi gârboveam, pe ori, pe leproși, pe știopi, și altele de acest fel, numai cu cuvântul el îi vindeca pe ei. Și pe mulți, gătindu-i eu chiar spre îngropare, el pe aceștia, printr-un cuvânt îi făcea vii. Deci i-a zis iadul diavolului. și atât de puternic este acesta, încât numai prin cuvânt să facă unele ca acestea. Și dacă este așa, mi se pare mie că nici tu, nici eu, sau oricare altul nu va putea să i se împotrivească. Iar pentru că l-ai auzit pe el temându-se de moarte, după cum ai zis, acestea a zis ca să te bat jocorească, să te înșele pe tine, vrând ca să te răpească pe tine cu mână tare, și vai de tine, va fi în veșne sfârșit satanul. Atunci satana ai zise, a toate mâncătorule și nesățiosule iad, atât doar ți-am spus și te-ai înfricoșat, auzind de vrăjmașul nostru cel de oște. Eu de dânsul nu m-am temunit de cum, și am lucrat prin evrei ca să se răstignească el, să fie adăpat cu fiere și oțet. Deci pregătește-te ca venind aici să-l ții tare pe dânsul și să-l legi, să lui dai drumul. A răspuns atunci iadul, moștenitorule al întunericului și fiule al pierzării diavole. Doar acum spusești că pe mulți care i-ai gătit spre îngropare, el numai cu cuvântul i-a făcut vii și pe alții de îngropare i-a izbăvit. Deci cum pe acesta și cu ce putere îl vom ținea? Eu, cu puțin mai înainte, am închițit pe oarecare mort cu numele Lazar. Și după puțin timp, cineva dintre cei vii numai cu cuvântul, cu sila mi l-a scos din lăuntru ale mele, pe acesta și l-a răpit mie. Mi se pare că chiar acesta a fost care zici tu, Iisus. Și dacă pe acesta aici îl vom primi, mi se pare că nu cumva să fim lipsiți și de ceilalți pe care îi mai avem aici, pentru că toți care din veac i am înghițit vor pleca cu el. Iată că îi văd tulburându-se și mă doare pântecele meu, deci mi se pare că nu este semn bun. Lazar, cel ce mai înainte s-a răpit de la mine, nu ca un mort, ci ca un vultur a pentru aceasta te jur pe tine și pe toate darurile tale și ale mele să nu-l aduci aici. Să nu-l aduci aici, că mi se pare mie că vine să-i pe toți de la noi. Și acestea zic jurându-mă pe întunericul pe care-l avem, că și dacă aici îl vei aduce pe el, nimeni din cei morți nu va mai rămâne aici. Acestea zicând satana, vorbind cu iadul între ei, S-a făcut glaz mare ca de ne strigând, Ridicați, boieri, porțile voastre! Și auzind iadul zise satanei, ieși, ieși acum dacă poți să te împotrivești lui. Atunci a ieșit satana, Iar iadul a zis demonilor lui, Asigurați bine și tare porțile cele de aramă și zăvoarele cele de fier, Și țineți încuietorile bine și fiți cu băgare de seamă toți stând în picioare, căci dacă va intra acela aici, vaiul, durerea ne va cuprinde pe toți. Acestea auzind strămoșii noștri, au început să-l pe el zicând, a toate mâncătorule și nesățiosule iar, deschide ca să intre păratul slavei. Atunci a zis prorocul David, nu știi, orbule, că eu atunci când eram încă în viu în viață în lume, acest glas am zis ca să ridicați porțile, am prorocit prin Duhul Sfânt, după care a răspuns Isaia zicând, Eu acestea mai înainte, văzând-o prin Duhul Sfânt, am scris, În via vor morții și se vor scula cei de pe pământ. Unde ți este moarte, boldu? Unde ți este iadul, biruința. Atunci a venit iar glas zicând, Ridicați, boier porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Și auzind iadul, glasul al doilea răspuns ca și cum nu știa cine a zis. Și cine este acesta Împăratul Slavei? Iar îngerii au zis, Domnul cel puternic și tare în război. Și numai decât cu cuvântul acesta porții de cele de aramă s-au sfărâmat și zăvoarele cele de fier s-au zdrobit și morții cei din veac legați s-au dezlegat în legăturile lor împreună cu care și noi toți de pe pământ. Atunci, intrând împăratul slavei, toate cele întunecate ale iadului s-au luminat și numai decât iadul a strigat, M-a biruit, m-a biruit, vai nouă! Cine este acesta care are atâta stăpânire și putere? Și cine este cel, fără de păcat, acesta care a venit aici? Mic privit, dar mult putând, cel merit însă înalt, ca un rob, dar stăpânul tuturor, ca un ostaș îl văd, da este împăratul slavei, cel ce stăpânește pe cei mor și pe cei vii. ironindu se pe cruce, a stricat toată puterea noastră. Oare tu ești Isus de care ne spunea noi mai marele dracilor Satana, că prin cruce și moarte vrei să moștenești toată lumea? Atunci mântuitorul nostru Isus Hristos apucând de crește de păr pe întâiul demonilor, satana și dându-l pe el, îngerilor, a zis, Ferecați cu lanțuri mâinile și picioarele și grumazul acestuia. După aceasta, dându-l pe el, iadule, a zis, luându-l pe el, să-l tare până la a doua mea venire. Și iadul, luând pe satana, zicea către dânsul, Belzebub, moștenitorule al focului și al muncii, vrăjmașule al sfinților, pentru care nevoie ai uneltit, de ce ai îndrăzni să răstignești pe împăratul slavei, ca să vină aici și să ne osândească pe noi? Întoarce-te și vezi că nimeni din cei morți n-a mai rămas aici la noi. Toate câte ai câștigat, prin lemnul crucile, ai pierdut, prin fiul fecioarei, și toată bucuria ta s-a întors într-un tristare, bazăocură și tânguire. Că și pe împăratul slavei vrân să-l omori, pe tine te-ai omorât, de vreme ce te-a dat pe tine mie ca să te țin aici legat. Cu lucrul de acum să te înveți, câte rele am să-ți fac, o începutorului al demonilor și al morții pricinuitorului. Rădăcina păcatelor și săvârșitorule al tuturor relelor! Ce rău ai găsit tu la Iisus de-ai făcut pierderea Lui și cum ai îndrăznit a cugetat rele asupra Lui, prin care de toți cei din veac morți ne-am lipsit! Unele ca acestea zicând iadul către satana, a întins împăratul slavei mâna sa cea dreaptă și-a apucat de mână pe strămoșul Adam. După aceasta, întorgându se și către ceilalți, a zis, Veniți cu mine toți câți de lemn v-ați atins și ați murit, căci iată eu prin lemnul crucii iarăși vă înviez și aceasta zicând i-a scos pe toți afară. Iar strămoșul Adam, umplându-se de veselie, zicea, Mulțumesc, slavei tale, Doamne, că m-ai ridicat din iadul cel mai de jos. Asemenea și toți prorocii și sfinții ziceau, mulțumim ție, Mântuitorul Lumii, că ce-ai ridicat din stricăciune viața noastră. Aceasta zicând ei a binecuvântat Mântuitorul pe Adam, făcându-i cruce pe frunte, pe fruntea lui și pe a tuturor patriarhilor și strămoșilor cu care și pe toți câți erau în iad. Lundu-ne Mântuitorul, zice, mergea cântând Sfinții Părinți și urmând după dânsul și zicând, Bine este cuvântat Cel ce vine într-un numele Domnului. Aliluia, Aliluia, Aliluia! Acesta este slava tuturor Sfinților. Deci, mergând în rai, țind și pe strămoșul Adam de mână, l-a dat pe el arhanghelul lui Mihail, de asemenea și pe toți drepții, Și intrând ei prin poarta raiului, i-au întâmpinat pe dâns și doi oameni bătrâni, către care Sfinții părinți a zis, Cine sunteți voi care moarte n ați zgustat și în iad nu v-a spogorât, ci cu sufletele în trupuri locuiți în rai? Și răspunzând unul din trâns și a zis, eu sunt Ienoh, care am plăcut Domnului Dumnezeu și m-am mutat de pe pământ la dânsul. Iar acesta este Tezviteanu Ilie, care vom trăi până la sfârșitul veacului acestuia, iar atunci vom fi trimiși de Domnul Dumnezeu spre mustrarea lui Anticrist și vom fi omorâți de dânsul. și după trei zile vom învia și vom fi răpiți în nor. În preîntâmpinarea Domnului, acestea zicând ei, a venit altul om smerit, smerit, sărac, ținând pe umerile lui o cruce, căreia i-a zis Sfinții Părinți, Dar tu cine ești? Ai vederea ca de tâlhar. Și ce cruce este aceasta de opors pe umerile tale?" Iar el a răspuns, Eu, după cum ziceți, am fost tâlhar, un mare hoț în lume." pentru care, prinzându-mă evrei la moarte de cruce, m-a dat împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și pe cruce, fiind și eu spânzurat în dreapta Lui, văzând eu semnele cele înfricoșate ce s-au făcut la răstignirea Lui, am crezut în trânsul și m-am rugat de El și am zis, Doamne, când vei veni într părăția Ta să nu mă uiți și pe mine. Și în dată Mântuitorul a zis, Amin, Amin, zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Și găsim pe arhangelul Mihail, i-am zis lui, Domnul nostru Iisus Hristos cel răstignit m-a trimis aici, iar el m-a adus la poarta edemului și văzând semnul crucii, sabia care era acolo de foc, imediat mi-a deschis și am intrat. S-a plecat sabia înaintea semnului Sfintei Cruci. Apoi a zis către mine Arhanghelul, așteaptă puțin că vine strămoșul neamului omenesc Adam, preună cu toți dreptii, ca să intre și el înlăuntru cu stăpânul nostru, Hristos Dumnezeu. Pentru aceea, văzându-vă acum pe voi aici, am venit și eu spre întâmpinarea voastră. Acestea, auzindu-le, Sfinții Părinți, au strigat, toți cu mare glas, Mare este Domnul nostru și mare este puterea Lui. Toate acestea le-am văzut și le-am auzit noi, cei înviați cu bătrânul Simeon, și pe care ne-a trimis Arhanghelul Mihail înapoi la lume, poruncindu-ne să propovăduim învierea Domnului. Și mai înainte, mai întâi ne-a zis să mergem la Iordan și să ne botezăm în trânsul, unde am și mers și ne-am botezat cu toții ceilalți câți am înviat din morți. Apoi am venit la Ierusalim și am săvârșit cu toții sărbătoarea Paștelui, învierea Domnului. Iar acum, neputând ca să petrecem aici, mergem mai departe. Și cu acestea, încheiind scrisoarea, au închis scrisorile și le-au dat una arhereilor, una lui Iosif și una lui Nicodim. Apoi, numai decât au făcut nevăzuți toți aceia? Iar iudeii citindu-le pururea acestea și mirându-se, au rămas în mare nedumerire și scârbă, neștiind ce să fac, că tot poporul era tulburat asupra lor pentru moartea Domnului Cristos Dumnezeu nostru, căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin! Să trăi, Isaiu, Părinte!